Паровозник замикав людську процесію на темній обкутаній парою машині і, висунувшись з кабіни, підігрував оркестрові на паровозному гудкові. Потрохи, відстаючи від натовпу, я бачив з за крайніх хат, як люди зупинилися на узліссі і махали руками. А дядько Денис широким поважним ступом пішов у просіку. Двох рішенців для мене не було. Звичайно, я не міг залишити дядька наодинці з чудиськом, хоч не мав певності, що з мене буде якась поміч. Заїкатися в присутності матері, аби мене відпустили на Собакареву гору, не мало сенсу, і я поклав діяти сам. Викознувши радульським провулком на піщану вулицю, я побіг через сосняк, аби перестріти дядька Дениса десь на півдорозі до Собакаревої гори і невидимкою супроводити його. Але я приблукав у лісі і тільки, попрямцювавши на голосний гелгі творення, нарешті на просіку, вистеблену дядьковими ступами. Дядькова постать, дрібна, билинчата між опасистих і довгов'язих сосон. Темніла вже у видолку, з якого, мов велетенський гриб, круто виростала, поросла в підніжі молодим сосняком, Сабакарева гора. Хмара вороння, перечуваючи кривавий герць, висіла над дядьком, густо, жадібно каркаючи, сковзувала з рожевосивої небезни в долину стрижня. Я намацав під кухвайкою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 Візьме на руки та понесе по ірійських вулицях, і людські юрми, вражені моїм героїчним вчинком, Ітимуть слідом. А десь неподалік школи я помру на дядькових руках, І мене схоронять на ірійськім майдані, Та напишуть на гранітній плиті Михайло Решето, С предків козак. А дівчина з настінного календаря щодня по дорозі до школи заходитиме на мою могилу і квіти. Я рішучий зле відігнав свої сахаринові марева. Дядько Денис уже стояв під самісінькою собакаревою горою, що підритав подовж багатьох весен, чорториями зависала над ним рудими щелепами глинищ. Увібравшись у молоду кригу, стрижень підперезував гору яскравим синім шовком, що був облямований мережевом соснових пущ. Дядько Денис добув з портфеля пляшку з соком, відкоркував і випив на хильці, підтримуючи лівою рукою шапку, що сповзала на потилицю. Потому ступив під склепіння гори, пригнувшись і впершись долонями в коліна. Завмерши на узлісі, я почувався так, буцім це на моїх плечах, а не на дядькових, лежала собакарева гора.